Аз съм онзи човек От книгата Да възлюбиш Господа Беседи от учителя 1914-1920 година Аз съм онзи човек, който видя скръп, отжезала на неговата ярост. Плач Еремиев 31. Четете книгата Плач Еремиев и знайте, че тя представя писанието на един поет и пророк. Всичко казано в тая книга е в преносен смисъл. Сегашните хора мислят, че старите пророци и поети не са разбирали нещата, както те ги разбират. Те мислят, че старите пророци не са разбирали и Бога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 за да разпали огъня и с яростта му да стопи и огъне желязото. Огънят държи ли сметка какво усеща желязото? И желязото има право да се чуди, защо тоя огън излива яростта си върху него. Трябва ли да се каже, че яростта на огъня се крие във вашия мех и в ръката, която го надува? Човекът, който надува меха, ще каже ‒ аз не изпитвам никаква ярост, никакъв гняв, но приспособявам гвоздея за работа. Ако гвоздеят пита ковача, защо го мъчи, последният ще каже ‒ не те мъча, но те приготвям за работа. В душата ми се тъй само обич, с която искам да извадя непотребното от тебе и да остане само онова, което ще влезе в работа. Сега, като наблюдавате, как Бог работи и виждате, че някои от Неговите прояви не отговарят на вашите желания, вие си съставяте различни мнения за Него. Един казва, че Бог е любов, друг, че Бог е правда. Кой е опитал Божията любов? Кой е опитал Божията правда? Като обичате някое дете, вие го прегръщате и стискате.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 той ще бъде достоен за Бога, и Бог ще направи жилище в него. Методът на любовта е друг, съвършено различен от той на мъдростта. Аз съм оне човек, който видях скръп. Така казва пророк Еремия, но и вие казвате, че вашата скръп е голяма. Скръпта не иде за пръв път в живота. Като четете книгата Плач Еремиев, виждате през какъв тежък изпит са минали евреите. Имайте предвид, че вавилоняните са били културен народ. Но често най-големите варварства идват от културните хора. Те са способни да извършат... Най-голямото добро или най-голямото зло? Съвременният културен човек ще хване една кокошка, ще я заколи и ще я тури на огъня да се готви. Също така ще хване един гълъб, ще го заколи и изготви. После всички ще се наредят около кокошката, ще ядат и ще се веселят. Какво мнение има кокошата раса за нас? За тях ние сме богове. Кокошките казват ‒ много жестоки са нашите богове. Човекът ще възрази ‒ ние обичаме кокошките и като ги колим и ядем, честим правим. Ние ги приемаме в себе си и с това помагаме за тяхното развитие. Той казва ‒ такъв е Божият промисъл. Кое всъщност е Божи промисъл? Това не се знае. Схващането на сегашните хора за Божия промисъл е 50% лъжливо, 25% вероятно и 25% вярно. Видях скръп от жезла на неговата ярост. Може ли да дойде лекар да чисти цирия ви и да не ви причини скръп, докато се изчисти цирият ви? Лекарят ще бъде яростен. Той ще вземе ножа и ще ви причини голяма болка. Това страдание е смислено. Ако не очистите цирия, животът ви ще бъде в опасност. Значи, има два вида страдания. Едните са смислени, а другите нямат смисъл. Когато намествате щупения крак на някого, вие ще му причините страдание, но това страдание е на място. Има случаи, когато умът и сърцето на човека са изкълчени. Кой ще му помогне? Пак големия палец на ръката. Той ще причини болка, но ще ги намести. Това страдание е осмислено. Представете си, че ви срещне някой човек и без никаква причина ви набие, щупи крака ви и избяга. Вие страдате без да знаете защо. Не намирате смисъл в това страдание. Той човек не знае, кога трябва да бие. Индусите наричат това страдание кармично. Когато намествате крака на някого, по всички правила на изкуството, страданието е на място. Индусите наричат това страдание добра карма или дихарма. Казвате. Индуската философия крие дълбоки истини в себе си. Било е някога, но сега тя е изгубила 50% от своята стойност. Сегашните индуси нямат това просветление, каквото са имали преди хиляди години. Някогашните индуси са били на голяма висота, но днес са изгубили част от светлината си. Има нещо криво в сегашната индуска философия. И евреите, като се считали за избран народ, искали са да бъдат първи международите, но не могли да устоят. Бог ги е поставил на големи изпитания, но те пропаднали, не могли да издържат на тия изпити. Избраниците са хора на мъдростта, а не на любовта. Любовта търси умни, а не глупави хора. Момакът, например, се влюбва в умна мома. Любовта се стреми към мъдростта. Ако си умен човек, на мнозина ще обърнеш внимание, ако си глупав, никой няма да те погледне. Любовта търси умни хора, а мъдростта глупави. Ако си глупав, не можеш да бъдеш избранник на любовта. Казваш, аз мога да служа на Бога без любов. Това е невъзможно. Никой не може да служи на Бога без любов. Любовта казва. Аз не се нуждая от глупави слуги. Моят свят е съставен от хора, които вършат работата ми без погрешки. Някои мислят, че любовта не е взискателна. Те се лъжат. Любовта е крайно взискателна. Тя не търпи никакво недоволство, никакво навъсване на лицето. Мъжът влиза в къщи и вижда, че жена му е малко неразположена. Той се намръщва. Не обича да гледа болна жена. И жената е недоволна от болния си мъж, любовта казва и на двамата, който е недоволен да излезе вън. Аз обичам хора с весели и засмени лица, които са минали през училището на мъдростта. Повечето хора страдат по причина на своята глупост, те искат да внесат в света ред и порядък, противоположен на божествения. Те трябва да знаят, че човешките закони не са божествени. Не мислете, че Бог ще остави своите глупави деца да управляват света вън от неговите закони. Не прилагат ли законите му, той ще вземе една тояга и ще каже — «Хайде вън!» Не изпълнят ли неговите закони, колкото и да философстват. Не само, че не ще си помогнат, но ще си изгубят ума. Един учен, който много философствал, дошъл до една крива идея, че бил гъба и не може да яде. Каквото му давали да яде, нищо не приемал, отказвал се под предлог, че гъбите не ядат. Турили го в лудницата, дано там се излекува, но и тук лекарите не могли да му помогнат. Те се видели в чудо. Най-после дошъл един психиатър, лекар да прегледа омопобъркания. Той го запитал. — Ти кой си и какъв си? — Аз съм гъба, — спокойно отговорил болният. — И аз съм гъба, — казал лекарят. — Знаеш ли, че гъбите не ядат? — Аз ще ям, — възразил лекарят. — Как смееш? — Аз съм главната гъба, над всички гъби. Аз управлявам гъбите. — Що ме така? И аз ще ям. И аз съм главна гъба, отговорил болният. Така лекарят успял да накара болния да еде. И тъй съществуват две общества. Общество на прости гъби, на които не се позволява да правят престъпления, и общество на главни гъби, които имат право много да едат. Съвременната култура страда все от общества на главни гъби. Простата гъба... Е разрешила човека. Тя казва, аз съм гъба и не ям. Спорът на сегашните хора произлиза от въпроса за яденето. Той е важен въпрос и трябва да се разреши правилно. Човек трябва да измени начина на живота си. Днес главната гъба яде много и различни яденета. Простата гъба яде боб, проста храна. Така възниква различието между хората, които започват да се делят на прости и на благородници. Простата гъба се облича просто, скромно, а главната гъба се облича в скъпи, хубави дрехи и се накичва с златни пръстени, часовници, гердани и други. Питат простата гъба, защо страдаш? Кой ти причини страданието? Главната гъба Какво представлява главната гъба? Тя крие в себе си условия за хаос и анархия. Както студът разваля доброто разположение на човека? Така и главната гъба внася дисхармония в света. Кой не се е изненадвал от студеното и лошо време? Излиза на разходка пременен, добре облечен, но завали дъжд, времето си изстуди и той започва да трепери. Ще кажете, че лошото време внася анархия във вашия живот. Навсякъде има анархия. Влезете ли в едно културно общество, там ще видите най-голямата анархия. Защо? Защото съвременната култура не носи онова съдържание, което се изисква от нея. Хора, които минават за културни, а постоянно разискват върху въпроса съществува ли Бог, има ли друг свят, това са все главни гъби. Питам. Колко тежи мозъка на една главна гъба? Най-много килограми половина. Тая гъба. С килограми и половина мозък, иска да разреши всички космични въпроси. Може ли тая малка глава да разреши въпроса, съществува ли Бог или не? За да се задава такъв въпрос, това значи да се запитвате, Бог ли управлява или човек? Той малък човек е готов да критикува Господа, че не е направил света както трябва. Оня, който се осмелява да критикува Господа, трябва да се откаже от ядене на кокошки, агнета, фазани, пътпадъци и други. Яде ли всичко това, той никога не може да има представа за Господа. Великият Бог, когато се опитвате да критикувате, даде своя живот в жертва за всички същества. Той пое техните страдания като свои. След това ще дойде малкият човек да казва, че Божиите пътища не са добри, а твоите пътища добри ли са? Наточиш ножа си и заколиш една кошка. Това добро ли е? Щом колиш кокошка и човек ще заколиш? Лекарите се опитват да доказват научно, че местната храна е по-добра от растителната. Де са техните данни за това? Поставете двама здрави хора на опит. Единият да се храни с месо, а другият с зеленчуци и плодове. И вижте какъв ще бъде резултатът. Ще кажете, че всеки човек прави това, което може да подобри живота му. Вярно е, но всеки трябва да живее така, както му е определено. Ще избягваш да подражаваш на другите, но ще се концентрираш дълбоко в себе си. Да разбереш, какво се иска от тебе и какво ти е необходимо. Питам сегашните културни хора, защо се повдигнаха едни върху други? Защо избиха милиони хора? При това останаха много сакати, хроми, вдовици. Защо беше нужно това? Както и да разглеждам въпроса, виждам, че това не е никаква философия. В тая война се създаде една нова философия, че причините и последствията на нещата вървят неотклонно. Те не могат да се изменят. И в края на краищата човек дохожда до заключението, каквото правиш, това ще ти се въздаде, и за най-малката добра или лоша постъпка ще ти се върне. Това се изразява с българската поговорка — каквото сееш, това ще поженеш. Преди години един български адвокат трябвало да пътува от Горна Оряховица до Търново с влак. Като купувал билет, един селянин се приближил до него и му казал ‒ господине, не ми достигат 30 стотинки за билет, можеш ли да ми услужиш? Адвокатът се обърнал строго към него и казал ‒ нямам пари, не мога да ти дам. Всъщност той имал пари, но си казал. Селянине, като няма пари, да върви пеш. След години, той е адвокат пътувал от Лондон за един провинциален град, но не му достигали 30 стотинки за билет. Обърнал се на тук натам да намери някой познат, но не могъл да види такъв. Не се решил да искат непознати и се принудил да върви пеш. Като тръгнал, замислил се и си спомнил, че преди години той не пожелал да услужи населенина. Сега той изпаднал в неговото положение. Законе. каквото си направил, ще ти се върне. Той е закон общ и се отнася до всички живи същества, до всички народи. Бог постъпва еднакво с всички същества. Войната доказва това. Българите са недоволни, че като отишли в Париж, не им дали право. От кого търсят своето право? От простата или от главната гъба? На земята право не съществува, не е имало, няма и няма да има. Правото е атрибут на божествения свят. За да отсъжда право, човек трябва да бъде мъдър, да разбира причините и последствията на нещата, да анализира всяка своя постъпка, главата на Европа има да страда още много, докато разбере, има ли Бог или не, съществува ли божествен свят или не. Всички народи ще познаят, съществува ли божествено право или не, всички мъже и жени. Дъщери и синове ще разберат, защо плача Еремия. Какво правеха евреите, когато Бог изпращаше между тях някой пророк? Те са го гонили, били, убивали. Това не показва, че еврейският народ е лош, но понеже той е избрал пътя на мъдростта, трябва да мине по него. Провидението не е отхвърлило еврейския народ но го прекарва през страдания. Ето защо, когато страдаме, трябва да знаем, че Бог ни е определил този път. Покажете ми един велик или добър човек, който да не е страдал. Не говоря за страданията, които сами си създавате, но за уния, които мъдростта ви налага. Аз говоря за уния страдания, които повдигат народите, обществата и индивидите. Епохата, през която сегашното човечество минава, изисква от всички да въдворят братство между народите и обществата, да хвърлят оръжието от ръцете си. Аз съм против сегашните оръжия. Защо? Защото има други сили, с които може да се воюва. Страшно е да хвърляш гранати, бомби, с които да чупиш ръце и крака, да вадиш очи на хората. Питате! Как може да се приложи новото учение, когато сме обиколени с хора, които искат само отмъщение? Новото учение крие такава сила в себе си, че като дойдеш до неприятеля, само ще махнеш с ръка и той ще заспи. Като се събуди, ще го нахраниш и ще го изпратиш да си върви. Как ще се бие неприятелят ти, като знае, че ще го приспиш? Хората на новото учение разполагат с такива сили, с каквито никой не е разполагал. Какво ще правиш, ако един от тях извади револвера се срещу тебе? Ръката ти ще остане във въздуха и дълго време след това трябва да работиш, за да я свалиш долу. Това не са празни приказки. Невъзможно е да убиеш човек, в когото Бог живее. Когато човек реши да страда и да се самопожертва, Бог го изоставя, подлага го на изпит. И да пострада. Бог ще му направи нова къща, т.е. ново тяло, по-здраво от първото. Казвам, и Христос беше изоставен от Бога. Той се обърна към Него с думите Господи, защо си ме оставил? Коя е причината, някога Бог да ни изоставя. От 20 години българите поддържаха мисълта, че ние сами можем да се оправим. Бог отговаря. Тък му такъв народ искам аз. В този смисъл българинът казва, да ти е здрав гръбнакът и кривакът. Но сила без мъдрост не може да се употреби разумно. В бъдеще всички държавници трябва да разберат неизменните Божии закони, защото върху тях се крепи цялото битие. Казано е, че Бог се проявява в две противоположни направления, значи в него действат и положителни и отрицателни сили. Кога се проявяват отрицателните сили на Бога? когато не изпълнявате волята му и нарушавате основния закон на любовта. Питате, как е възможно човек, произлязал от Бога, който е любов, да греши и да не изпълнява закона му? Източникът на злото и на греха е съвсем друг, а не той, от който излиза доброто и любовта. Злото в Бога е в потенциал, но когато се прояви, то слиза в по- ниска сфера. От на доброто, когато слиза от по-висока сфера, неизбежно минава през сферата на злото и се заразява от него. В това отношение грехът, злото е преходна сила. Като излезе от сферата на злото, човек отново става чист. Сега да се върнем към въпроса за страданията като нещо смислено, в което участва и любовта. Всички страдания, индивидуални, обществени, народни и общочовешки, носят себе си зародиша на любовта. Страдания се дават на всички ученици, които вървят по пътя на мъдростта. Любовта, като срещне човека, казва му ‒ ти си същество, с което мога да живея, защото си мъдър. Казвате, че Бог е търпелив. Тоест, любовта е дълготърпелива, Затова може да живее с човека. Не можете ли да търпите и вие, като Бога? Защо? Като дойде брат ти и вземе къщата ти, не кажеш философски? Брат ми е, нека вземе къщата ми. Не само, че не търпиш, но търсиш правото си. Какво право? Човешкото право. Божественото право е далеч от вас, в божественото право няма никаква собственост. Обаче смешно е, когато човек туря богатството си в десет киси, в петте, от които свободно бърка и вади пари, а в останалите пет не смее да бутне. Единственият грях се заключава в това, че спираме действието на Божията любов. И пречим на Божествения живот да се оформи в стройна система. От Божествено гледище много злини носят благо за човека. Бог, който е всемъдър, ни лишава от ненужни страдания. Привидно това лишение е зло за нас, но като вникнем в него, виждаме, че по-добре е да се лишим от едно благо, в което се крият условия за бъдещи страдания. Кога става човек нервен? Когато носи по-голям товар, отколкото са възможностите му. Защо носи тоя товар? Защото иска да стане величие, божество, всички да му се кланят. Даже и най-простият човек иска да стане божество. Дайте и на най-смирения човек пари, власт, да видите, как ще поступи. Той се моли на Бога, ходи на църква, но като му дадете възможност да се прояви, виждате другото му естество. Сегашният строй е поставен на фалшива основа. Вярванията на сегашните хора в основата си са една голяма лъжа. Всичко това причинява страдания. Ако днес дойде Христос на земята, ще се чули на изопачените човешки умове, които са турили в устата на хората думи, които той никога не е казал. Всички проповедници, свещеници, учители, трябва да застанат на страната на Христа и да кажат, няма да воюваме. Така е казал нашият велик учител. Свещениците излязоха с кръст в ръка да се молят за благословение на оръжието и казаха: Трябва да се бием. Един учител имате. Как ще се оправдаете, че не го послушахте? С нищо не можете да се оправдаете. Това са християнски народи. Сега от небето изпращат комисия да проучи положението. Старият кабинет. Е разтурен горе. Старите методи са заменени с нови. Старият цар е детрониран. Новият цар е дал кандидатурата си от 2000 години. И едва сега го коронясват. Всички хора с стари убеждения ще бъдат уволнени. Кой ще ги уволни? Христос. В продължение на няколко години хората ще разберат, може ли Христос да уволнява или не може. Оня, който може да влезе в новото учение, да възприеме любовта и мъдростта в себе си и да живее с тях, той ще бъде назначен на служба от Христа. Христос казва, «Който не се отрече от себе си, не може да бъде Мой ученик. Отричането от себе си подразбира отричане от стария ред на нещата. Върху стария ред са писани хиляди томове. В тях е застъпено човешкото, а не Божественото. Смешно е, ако един лекар иска да ви убеди, че лекарствата му са добри. Когато 99 души на 100 умират от тях. Колко хора са умирали от старите системи и методи? Ще кажете, че това е карма. Не е карма това, но лъжливи учения. Не е право да се опълчвате против Бога и да го обвинявате в несправедливост. Няма по-страшно нещо за човека от това, да се ползва изобилно от Божиите блага и след това да се обърне против него и да го хули. Кой баща не би се оскърбил от такива синове? И Бог се огорчава от своите синове, които го хулят. Дали това правят българите, англичаните, американците, не е важно. Безразлично е кой човек или народ постъпва така. За Бога няма величие. Пред лицето на Бога всички култури, всички народи са еднакви. Преди години бях в Бостон. Вървя един ден по улиците и виждам един висок господин, около 2 метра, стърчи над другите. На главата си имаше корона. Всички се обръщат, гледат го и се смеят. Какво ли особено имаше тоя човек? Мина пред мене, нищо не видях. Отминах го. Обаче рекох да се обърна да видя гърба му. Каква беше изненадата ми, когато видях, че гърбът му беше покрит с различни реклами? Такова нещо представляваме и ние, съвременните хора. Реклама джи. Гърбът ни е покрит само с са реклами от различен характер. Ако ни погледне някое разумно същество, няма да ни познае. Рекламите са различните прозвища, които ни са дадени. Кое е истинското ни име, мъчно може да се разбере. Пророкът казва, аз съм онзи човек, който видях скръп, жезала на неговата ярост. На такъв реклама джия трябва Тояга. Защо е нужно Тояга? За да излязат озрелите зранца. Когато бобът и лещата озреят, чукат ги с тояга, за да паднат озрелите зранца. Тогава ще пишете в историята, че сте многострадален народ. Аз облажавам всеки човек и всеки народ, който е страдал, защото от него ще излезе доброто и възвишеното, които ще служат за повдигане на човечеството. Бог сега вдига и слага тоягата си върху гърба на българите. Те казват, Убиха ни! Не... Само шушулките хвърлят на страна. Аз облажавам всеки човек, бит от Господа или от някой мъдрец, защото така се намагнетисва. Всеки, който е бит от Господа, става гений и светия. Блажен е Той народ, върху който Божията тояга се вдига и слага. Той е ще създаде всички добродетели. И България, върху която пада Божествената тояга, ще се освободи от всички шушулки, от всичката плява, ще остане само чистото в нея. Тогава Бог ще каже ‒ идете и намерете оня българин, който е добър, умен, честен и справедлив. Той ми трябва да го назнача на важна служба в царството си. За сега трябва да изчезнат всички шушулки. Не се обесърчавайте. Който се обесърчава, не е достоен да носи името на мъдростта. Сега търся в България хора на истинската култура, в които да вложим нещо ново. Всички стари реклами трябва да се хвърлят навън, свещениците трябва да се облекат в бяло, и отвън, и отвътре. В това отношение аз харесвам шопите, които носят бели и шарени дрехи. И аз трябва да хвърля черните дрехи, да си направя шопски. В бъдеще цяла Европа ще се облече в бяло, като шопите. Аз съм онзи човек, който видях скръп, отжезала на неговата ярост. Блажен е тоя пророк, защото се е удостоил да изпита Божията тояга на гърба си. Това е голяма привилегия не само за пророка, но и за царя. От такъв бой човек се намагнетисва и оживява. Всеки, който страда по този начин, той се благославя. Слънчевата енергия не е нищо друго, освен ударите на таято яга. Който не понася тия удари, търси сянка. От тия постоянни удари плодовете озряват. Тия удари вървят ритмично. Първо те са слаби, постепенно се усилват, но обяд са най-силни, и след обяд постепенно се намаляват. Същият закон се прилага и при страданията. Ето защо, когато Бог иска да повдигне човека, той го прекарва през екватора, дето стават големи бури. Така той се причиства, обновява и повдига. Бурята постепенно утихва, но минали са вече 40-50 години от неговия живот. Питате, какво ще стане с нас в бъдеще? В бъдеще няма да лъжете, няма да крадете. Каквото направите, ще се напише на лицето ви. Нищо няма да остане скрито. Направите ли една малка погрешка, веднага ще дойде последствието. Наблюдавах един интересен факт в село Чътма, Варненско. Две лястовички си правеха гнезда на близки места. Едната ходеше, връщаше се, носеше кал, сламки за гнездото си. Другата, по-хитра, стои на страна и чака първата да замине, да вземе от гнездото и готов материал. Първата лястовичка не забелязва това, продължава да носи кал, да гради гнездото. Това траяше десетина деня. Първата, работливата ластовичка гледа гнездото си и се чуди, защо след като носи толкова материал, не може да го завърши. В това време, иде втората ластовичка, спуща се към гнездото на първата, да си вземе сламки и кал. Едва сега трудолюбивата разбира, че крадец взима материала за гнездото й. Хвърли се върху нея и се сбиха. В борбата и двете паднаха на земята. В това време се спусна върху тях една котка и хвана едната. Коя ластовичка падна в устата на котката? Крадливата. Така тя получи възмездието си. Връщам се един ден от Княжево с трамвай. Двама богаташи се разговарят. Единият казва ‒ не зная какво ще стане с мене, не мога да ям. ‒ Защо? ‒ Жената ли не позволява или докторът? ‒ Нито жена ми, нито докторът. Но стомахът ми е разстроен, не мога да ям нищо, само мляко пия. Казвам, божественият стомах заповядва на сегашните хора, да не ядат нечиста храна. Мойсей заповяда на евреите, да не ядат нечисти животни. Наистина, всяка храна, която внася нечистотии в сърцето, в ума, в тялото на човека, Както и в цялото общество, нищо не допринася за развитието на човека. Божественият стомах е по-умен и от най-видните философи и учени. Като изучават човешкия организъм, дохождат до заключението, че материята, от която е направен мозъкът, е най-организирана, т.е. най-одухотворена, най-чиста. Забелязано е, че когато човек заболее от сериозна, тежка болест, той губи от тялото си голяма част, само мозъкът нищо не губи. Това показва, че материята на мозъка е най-остойчива. В бъдеще, когато удохотворим всичките си органи, дробовете, сърцето, стомахът, няма да страдаме. Тогава ще бъдем истински културни хора и ще разбираме великите Божии закони. Тогава ще дойде истинският комунизъм. Не чрез насилие, а по общ избор, чрез Закона на любовта. Този комунизъм съществува в нас. Клетките на нашия организъм живеят по Закона на любовта. Някои мислят, че комунизмът е нова наука. Не. Стара наука е комунизмът, той съществува, от как свят светува. Когато пръстите на ръцете и на краката страдат, целият организъм страда. Здравите клетки започват да изпращат храна и енергия към болните и така ги подкрепват. Клетките са малки душички, които след време ще се развият и ще станат индивидуални души, разумни като вас. Дайте им условия да се развият. Те са комунисти, отказали се доброволно от своята собственост. Те казват, господарю, ние ще живеем заради Тебе. Когато господарят им направи отклонение от правия път, те казват, господарю, Ти трябва да умреш. В този смисъл смъртта не е нищо друго, освен край на монархическото управление в човека. Това управление трябва да умре. Бог е начертал какво ще бъде управлението. И ние трябва да го приложим. Ако всички, които ме слушате днес, сте готови да напуснете старите си вярвания, тоест изсъхналите шушулки, и потърсите Бога с всичкото си сърце и душа, ще го намерите. Който е намерил Бога, той обича всички живи същества, от най-малките до най-големите. За Него няма страдания, за Него не съществува ад. И тъй, ако искате да се освободите от страданията и нещастията, потърсете Господа. Той е в сила да ви освободи от всички мъчнотии, да вдигне товара ви. Някой тури на гърба ти голям товар, не можеш да го носиш и се оплакваш. Господ, чуе плачети ти. Изпрати някой силен човек, да вдигне товара ти. Задлъжнял си. Клюмнеш глава, не можеш да платиш дълга си. Какво ще направиш? Ще се помолиш на Господа, и той ще изпрати един благороден, щедър човек да ти помогне. Ти се зарадваш и казваш, има Господ. Сега всички хора искат да управляват. Това нищо няма да допринесе. Трябва да се излезе от тая обществена кал. Спасението на България е в това всички българи да се обърнат към живия Господ, който държи съдбините на народите в ръцете си. Те се кланяха на германци, на англичани, на американци, на французи, но никой не им помогна. Казано е, проклет е оня, който се надява на човека. Нека българите се обърнат към Бога и кажат ‒ на Тебе, Господи, се кланяме, на Тебе уповаваме. Никаква политика не ни трябва. Долу всички узурпатори, долу всички лъжци. Аз съм онзи човек, който видял скръп от жезъла на неговата ярост. Кога иде божественият жезъл? Когато настъпва нова култура, нова епоха. Учените казват, че човек е произлязал от Маймуна. Тогава той не е бил изправен на два крака, но се е подпирал стояга. Значи, при всяка нова епоха, при всяко ново учение, човек се подпира на тояга, т.е. учи нов закон. Той вдига и слага тоягата, т.е. вдига пръста си нагоре и го слага ягата се движи нагоре и надолу под правъгъл. Мнозина казват, че истините, които проповядвам, били прости. Сега ще ви дам няколко формули. А плюс Б е равно на С. А2 плюс Б2 е равно на С2. А3 плюс Б3 е равно на С3. А4 плюс Б4 е равно на С4. Това са величини от първо, второ, трето и четвърто измерение. Вие знаете ли, какво означава първото измерение? Можете ли да се движите по права линия? Правата линия е божествена. Тя образува всички плоскости. С нея се измерват всички величини. Следователно, като имате някакво страдание, вижте де е то. Правата линия — в плоскоста или в куба. Правата линия е тялото ви — А плюс Б е равно на С. Плоскоста е сърцето ви — А2 плюс Б2 е равно на С2. Кубът е вашият ум — А3 плюс Б3 е равно на С3. Ако не мислите право, логично, идат страданията. Душата ви е четвъртото измерение. А4 плюс Б4 е равно на c 4 Четирите измерения представят страданията на човека в четирите полета. Това е велика наука на построяване. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че в телата ви става такъв строеж, какъвто и на физическия свят. На в нашия живот се забелязва движение в права линия, в плоскост в триизмерното и в четириизмерното пространство. Който не разбира тия движения, трябва да каже ‒ аз съм оня човек, който не разбрах жезала на Бога. Разбереш ли тия движения? Блажен ще бъдеш. Тогава ще кажеш ‒ всичките ми гвозди минаха през огъня и разбрах смисъла на Божията тояга. ‒ блажен си. Защото, чрез страданията, разбра общността на Божията мъдрост, която ще се изяви в бъдеще. Ние се нуждаем от обширна философия, която да преобрази обществата и народите. Опитайте се, чрез тая философия първо да свържете момък и мома, да им създадете един щастлив живот. Ще кажете, че им трябват пари. Всички богати нали имат пари? Защо не живеят добре? Значи друго нещо им липсва, а не пари. Парите са условие в живота, но не главен елемент. Знаете, че всеки, който ме слуша днес, като българин, може да допринесе нещо на своя народ. Мога ли аз да направя нещо? Мога ли да помогна на България? Може би. Ти си последният, който като минеш, ще скъсаш конците и ще освободиш оня, който от години е вързан. Това не е моя работа. Ако не е твоя, чия работа е? На поповете, на учителите, те трябва да освобождават хората. Смешно е да се мисли така. Всеки е длъжен да работи за благото на своя народ. Това е Божията воля. Когато вършиш Божията воля, ти си Син Божий. Христос казва ‒ Аз съм Син Божий, понеже върша Божията воля. Ако и ние вършим Божията воля, ще бъдем синове Божии. Искам всички да се заемем, да скъсаме Тоя конец. Няма време за отлагане. Остава само половин час. До последния трен. Ако сега го пропуснете, ще чакате хиляди години отново да дойде. Това е в преносен смисъл. Половин час. Но като го изчислите с друга мярка, ще видите колко години остават до това време. Преди две години се казваше, че е наближил денят Господен. Сега аз казвам. Ние сме в Деня Господен, остава само половин час до последния трен, горко на оня индивид, на оня народ, който до тогава не уреди сметките си. Всички ще бъдете изобличени. Така се казва отгоре. Ако Европа не изправи своите погрешки, таято яга ще се сложи отгоре и големи страдания я чакат. Казано е, горко на тебе, Ерусалиме. Сегашната Европа е тоя Ерусалим. Това е една идея, която има отношение към нашите души. Ние сме роби на нашия вътрешен страх, а трябва да се освободим от него. Ако така разберете живота, любовта ще ви посети. Всички ще си подадете ръка и ще заработите по новите правила на възвишената божествена наука. Тогава и възпитанието на младите и техните бракове ще стават по същите правила. Аз мога да приложа тия правила, да видите, как се възпитават младите. Ние си имаме мярка. Имате мярка, но двойна е тя. Като купувате, прилагате една мярка, като продавате, прилагате втората мярка. Двете мерки са. Мярка на простата гъба и мярка на главната гъба Двойната мярка разрушава света Явява се в тебе желание да станеш главна гъба. Това значи, желаеш да ядеш повече от другия и казваш ‒ аз съм главна гъба, а ти си проста гъба. До вчера си бил проста гъба, а днес ставаш управител ‒ главна гъба и казваш ‒ аз имам право да ям повече, да се обличам по-добре. Всичките неразсъждения са такива и с тях се опитваме да разрешаваме Божествения план. Няма прости и главни гъби. Те съществуват само между умопобърканите хора. Казват за някого: той е от високо происхождение. Питам. Добър ли е той човек? Любещ ли е? Мъдър ли е? Справедлив ли е? Честен ли е? Ако е такъв, това значи благороден човек, от високо произхождение. Като види отворена каса, минава и заминава, без да посегне към нея. Желая да бъдете като оня Салебджия, който намерил един вързоп банкноти, взел ги, туил ги в джоба си. И спокойно продължил да вика, — Салеп! По едно време го настигнал един търговец, уморен, запахтян и го попитал. Не намери ли един вързоп книжни пари? Изгуби ги, 10 000 лева бяха. Салепджията извадил вързопа от джоба си, дал го на търговеца и продължил да вика, — Салеп! Днес бях решил да не говоря, да не обидя някого, но после измених решението си. Ще говоря и ще направя един масаж, да го усетят всички българи, от най-големите до най-малките. Кога ще направя масажа? Може още докато съм на земята, а може и като замина на оня свят. Но да накарам всички българи да познаят Бога, това е моята задача — да науча българите да се кланят на Живия Бог, който е дал всички блага, да разберат смисъла на живота, да придобият истинската култура. Седем пъти ще ги прекарвам през огън, но ще станат истински човеци, носители на новата култура. Те трябва да вдигнат високо знамето и да кажат ‒ от сега нататък ние имаме нов лозунг ‒ ние сме носители на любовта и на мъдростта ‒ ние презираме всички престъпления, всички реклами, написани на дрехите ни ‒ събличаме вече старите си дрехи и обличаме нови ‒ тогава, като ме срещнете, няма да ме питате, проповедник ли съм ‒ не съм проповедник. Но обичам да проповядвам. Когато хората са весели, аз съм скръбен. Когато те са скръбни, аз им пея. Майката пее, когато детето е скръбно. Днес невидимият свят пее на сегашното културно човечество и казва. Бъдете смели и решителни във вашите подвизи. Торете малодушието на страна. Според барометъра, днес времето трябваше да бъде лошо. Но като ви говорих, времето подчерта моите думи и каза, така трябва да бъде. Оправи се времето. Всички ще бъдете свидетели на моите думи и ще кажете, верен е Господ във всички свои прояви. Казвам. Освободете се сега от всички политически връзки. Мислете, че сте царски синове и дъщери. Вие сте хипнотизирани. И до днес ви казват, че сте големи грешници. Не се обесърчавайте. Други са ви заблудили. Бог ви казва, деца, излезте от тая кал. Доста сте се забавлявали, върнете се в плодната градина. Не казвам, че хората са лоши, но още се кланят на икони. Колкото пари имам, готов съм да купя вашите икони. Уния, които служат на Господа, ще имат достатъчно жито, храна, плодове. Всичко това ще дойде отгоре. Бъдете весели и бодри. Носете тая веселост навсякъде. Знайте, че Бог е вече в света между хората. Той ви е хванал в ръцете си и всички треперите. Всички престъпници ще се открият, всички беззакония ще станат явни, няма да остане нещо скрито покрито. Горко на уния майки и бащи, синове и дъщери, които вършат престъпления — така казва Господ, Който е горе на небето и долу на земята. Като направиш едно престъпление, Господ те хваща и те пита ‒ «Ти разбрали?» ‒ Ти не си син на дявола, но син Божий. Желая сега всички българи да са като оне са Лебджия, а не главни гъби. Всички страдаме все от тия главни гъби. Дойде някоя главна гъба и всички казват ‒ той ще повдигне България. България си има свой план, определен от Бога. Земята, която е дадена от Бога, никой не може да я вземе. Всеки народ, който би се опитал да вземе тая земя, която е дадена за осигуряване на народа, е проклет. Върху него ще дойдат най-големите страдания. Кажете и вие като Иеремия, ние сме оня народ, който има скръп. Казвам, блажени сте, носете тоя хомот, за да дойде божествената тояга и да очука житото, да отдели чистото от нечистото. После тоягата ще се сложи и върху другите народи. Блажен оня народ, който Бог ръководи и отправя в пътя на правдата и истината. В този народ ще се развият възвишени добродетели. Обърнете се към Бога и кажете ‒ Господи, благодарим ти, че ни избави от фалшивите реклами и ни посочи истинския път. Потърсете Той е Бог в себе си, Той е вътре във вас, търсете го по прав път, щом го намерите. Всички вериги на робството ще се скъсат така, както на Петър, който беше в тъмница. Веригите паднаха от нозете му, вратата се отвори и той излезе. Стражарят го търсеше, но не го намери. Не е проста гъба Петър. Той не се връща вече назад. Това ще бъде второто действие. И тъй? Когато дойде ангелът при вас, ще каже: Долу веригите! Елате при вашите братя, да се радват на спасението ви! Амин! Беседа, държана от Учителя на 28 септември 1919 г. София.